Onnan a Ma a Magyar Tudományos Akadémián járunk, a Közgazdaságtudományi Intézetben, dr. Madará fogunk beszélgetni, a láthatatlan kéz nyomában járunk. Ez egy közgazdasági fogalom, most szeretnénk megtudni, mit is takar pontosan ez a fogalom. A láthatatlan kéz közgazdaságtan egyik legfontosabb, a legnagyobb hatású és legtöbbet bírált elképzelése valójában egy tudományos szóval érve metaforáról van szó, vagyis olyanról, amikor valamit valami mással írunk le. Például mondjuk, ha valaki szúrós tekintettel néz más valakire, akkor egy metaforát alkalmazunk, igazából a tekintet nem tud szúrni, mégis mindenki érti, hogy miről beszél. Láthatatlan kézről azért beszélünk, mert a közgazdaságtan alapító atyaként tisztelt 18. századi skót gondolkodó Adam Smith a főművében, amitől a közgazdaságtan létrejöttét szokás számítani, bár a ennél bonyolultabb, tehát ebben a fűműben azt mondta, hogy az emberek törekvései, magatartása, cselekedetei, ahogy saját érdeküket követik, olyan eredményt adnak, ami a társadalom számára kedvező mintha ezeket a törekvéseket és cselekvéseket valamilyen láthatatlan kéz összehangolná, pedig a szerelőknek esszük ágában nincs a közérdek szolgálata, csak a saját magánérdekeiket és céljaikat követik. Innen ered a láthatatlan kéz fogalmának elterjedése a közgazdaságtamban, és a későbbiekben, Javarészt a 19. század utolsó évtizedeitől kezdve, és aztán a 20. században számos kiemelkedő közgazdász, nobel díjas úgy tartotta, hogy ez, vagyis hogy a modern nyelven fogalmazva, a piaci koordináció, amely összehangolja a különböző törekvéseket, a különböző magatartásokat, és optimális eredményt. Ez a közgazdaságtan legfontosabb tanítása, legfontosabb tétele. Természetesen a 2008-as válság ráerősített azokra a korábbi kritikákra, amelyek ezt a tételt megkérdőjelezték, Úgyhogy egy másik Nobel-díjas tekinté, József Stiglitz, aki ezt többször Budapesten is előadta, azt mondta, hogy a láthatatlan kéz azért nem működött a válságban, mert egyszerűen nem is létezik. Ennek ellenére a közgazdaságtomban máig, múlt héten vagy ezen a héten, tudok olyan bejegyzésekre, blogokra, cikkekre hivatkozni, amelyikben szerepel a közgazdaságtomban Máig kiemelt fontossága van annak a véleménynek, tételnek, meggyőződésnek, kinek mi tetszik jobban, hogy a piaci koordináció, amely a szereplők önkéntes és spontán, tevékenységének nem szándékolt eredménye, az kedvezőbb és jobb eredményt ad, mint bármilyen tudatos beavatkozás, bármilyen kívülről vagy felülről kialakított vagy rákényszerített megoldás. Nagyon leegyszerűsítve azt lehet mondani, hogy ez az állam versus piac vitának az egyik megjelenése, az egyik kifejeződési forma. A történelem folyamán mi az, ami alátámasztja a láthatatlan kézlétezését? Vannak-e meghatározott tendenciák, amik felé ez a piaci koordináció mutat? Ahhoz, hogy erre válaszolni tudjon az ember, vissza kell menni egy kicsit a 18. századba. Smith, amikor ezt a gondolatot kifejtette, és most egy persze tekintsünk el attól, hogy ezt milyen komolyan gondolta, vagy hogy egyesek feltételezik valójában csak ironizált ebben a kifejezéssel. Tehát amikor ezt kifejtette, akkor elsősorban arra használta, hogy a saját szavaival élve egy nagyon éles és erőteljes támadást intézzen a saját korában fennálló brit gazdaságpolitika és szabályozási rendszer ellen, az ellen a rendszer ellen, amit ő másokkal együtt merkantilizmusnak nevezett. A merkantilista rendszer azon a gondolaton alapult, hogy egy ország gazdagsága azt a nemesfém mennyiséget, azt az aranyat és ezüstöt jelenti, amit az ország birtokol. Ha az országnak nincsenek saját nemesfémbányái, akkor ezeket a külkereskedelemben kell megszereznie, ennek pedig az az útja, hogy többet visz ki külföldre, mint amennyit onnan behoz. Tehát a kereskedelme és ennél fogva a fizetési mérlege több, többletet mutat, ez a többlet pedig arany és ezüst formájában beáramlik az országba. Ahhoz, hogy ezt a célt el lehessen érni, úgy kell szabályozni a kereskedelmet, úgy kell szabályozni az ipart, úgy kell szabályozni a nemesfémek ki- és bevitelét, hogy ezt szolgálja vagyis egy átfogó szabályozási rendszerre van szükség, amely a gazdasági tevékenység minden ágát, minden mozzanatát átadja. Smith ez ellen érvelt, azt kimutatva, hogy először is az a feltevés, hogy az arany és az ezüst jelenti a gazdagságot az ostobaság. Ilyenkor az ókori példára Midas király meséjére volt szokás hivatkozni, vagyis arra, hogyha valakit az Istenek azzal büntetnek, hogy minden, amihez hozzáér aranyá változik, akkor az illető éhen fog halni, szomján fog halni, nincs semmi haszna közvetlenül az aranynak, vagy az ezüstnek. A másik pedig az, hogy ez a politika a saját maga ellen hat. Ha mindenki arra törekszik, hogy többet adjon el, mint amennyit vásárol külföldről, akkor ez sikertelen marad ugyanakkor azzal a következménnyel jár, hogy a beáramló nemesfém mennyiség miatt megnövekszik a pénzmennyiség, megnövekednek az árak, tehát az ország egyre inkább versenyképtelen lesz a drágasága miatt a piacon, vagyis nem tudja azt elérni, amit éppen el akar érni. Ezzel szemben az a politika, amely a természetes szabadság egyszerű rendszerét valósítja meg, ezek Smith-szavai, az jobban szolgálja azt, hogy a gazdasági tevékenység elérje valóságos végső célját a fogyasztás, a fogyasztás céljából rendelkezésre álló javak, ez az igazi nemzeti gazdagság bővülését és növekedését. És Smith azért tartotta szükségesnek a merkantilista szabályozás lebontását, és azért kívánta az önszabályozás, vagyis a láthatatlan kéz működését, mert úgy tartotta, hogy ez jobb eredményt hoz, mint bármi olyan szabályozás, amely elkerülhetetlenül vagy a szabályozók saját érdekét, vagy az őket befolyásoló saját érdekét fogja tükrözni, és amely nem alapulhat olyan átfogó, tökéletes tudáson, amivel az államférfi vagy politikus rendelkezhet, vagy valamikor is rendelkezni fog. Most az a fejlődés, amely a 18. századtól fogva, amikor a gazdasági növekedés és jellemzővé válik, amikor Tipikussá válik, hogy legalábbis a kapitalista társadalmakban minden nemzeti jobban él, mint az előző. Amikor az elmúlt két-két és fél évszázad alatt olyan mértékben nőtt meg az emberiség jelentős részének, és egyre jelentősebb részének az életszínvonalak, a fogyasztása, az élettartama, az egészsége, amire korábban, tömegesen semmiféle példa nem volt, miközben az emberiség száma rendkívül erőteljesen nőtt, jóval kisebb népesség számnál a 18. században és a 19. század elején úgy gondolták, a közgazdászok is hogy a növekedésnek hamarosan meg kell állnia, mert a Föld az erőforráson nem képesek több embert eltartani, ehhez képest azóta jócskán többen vagyunk, és jócskán jobban élünk. Ez a legalábbis azoknak a szemében, akik ma is hívei a láthatatlan kéz működésének és az általa biztosított eredményekben hisznek, azt bizonyítja, hogy ez az elgondolás, még ha nem is maradéktalanul és tökéletesen írja le a piac működését, a piaci társadalom szerkezetét, de alapjában véve helyes. Na most ehhez azonban hozzá kell tenni, hogy Adam Smith nem volt az a gondolkodó, akinek bizonyos 20. századi hívei vagy követői beállítják, tehát korán sem hitte azt, hogy a a piac tökéletesen korlátozatlan működése, mindenfajta szabály és beavatkozás elvetése az optimális eredményhoz ellenkező. Adam Smith nem volt közgazdászó szó modern értelmében, 18. században ez a modern értelem még nem létezett. Adam Smith a jog és az erkölcs filozófia professzora volt, meg a logikái, tehát 18. századi tudós volt, aki előadásokat tartott erkölcsfilozófiáról, jogról, esztétikáról és csillagászatról, és nagyon pontosan kifejtette azt, hogy a gazdaság, a piac működése előfeltételezi bizonyos erkölcsi érzések és bizonyos jogi szabályok és keretek meglétét, és csak akkor várható el. Ez a sikeres működés, ha ezek a szabályok és ezek a keretek léteznek. Adam Smith éppen azért, érvelt az állam beavatkozása ellen és a természetes szabadság rendszere mellett, mert nem hitt abban, hogy az állam olyan bölcs tudna lenni, olyan érdekmentes tudna lenni, olyan eredményes tudna lenni, mint amilyen az emberek együttműködése tud lenni, ha ezek a szabályok, ha ezek a keretek fennállnak, ha tehát biztosított az igazságszolgáltatás, a védelem, és ha gondoskodnak azokról a jelentős beruházásokról, mi úgy mondanám infrastruktúrális projektekről, amelyekhez a magánember tőkéje és a magánember vállalkozó kedven emeli. Ilyen feltételek között az a mechanizmus, amelyben nem csak az önérdek van jelen, hanem az embertől elválaszthatatlan sajátosság a rokonszem az együttérzés mások iránt a képesség arra, hogy átérezzük mások bajait, ez a rendszer jobban tud működni mint azok a korabeli rendszerek a 18. század közepéről beszélünk, amelyeket bizonyos történeti leírások mondjuk felvilágosodott abszolutizmusként jellemeznek egy második József egy második Katalin egy 14. Lajos rendszere, amelyeket Smith kortársként nagyon jól ismert, és amelyeket nem tartott eredményesnek és nem tartott Mégis azt kell, hogy mondjam, hogy így számomra a első hallásra nagyon is idealista ez az elképzelés, hiszen ha az emberi rokon szemre, emberi együttérzésre és együttműködésre alapozza annak a medrét, amelyben a gazdasági folyamatoknak zajlania kellett, akkor csak ez hogy idealista majd, hogy nem ilyen utopisztikus elképzelésnek hangzik. Nem, nem hiszem, hogy utópikus elképzelés lett volna, bár Smith maga azt írta, hogy azt gondolni, hogy a, a vala megvalósul a kereskedelem teljes szabadsága a nagy britanniában az utópiáról való ábrándozás, tehát ilyen nincs és nem is lesz. Azért nem volt utopisztikus elképzelés, mert nem arra épített, hogy milyen egy tökéletes berendezkedés, ilyen tökéletes berendezkedésről szóló elképzelések bőven léteztek a 18. század politikai filozófiai irodalmában, virágzottak, azt lehet mondani, hanem arra épített, hogy hogy lehet megtalálni az egyensúlyt, az emberek különböző magatartása, törekvések között, és hogyan lehet ezt az egyensúlyt a lehető legkevesebb erőszakkal, a lehető legkevesebb beavatkozással, a lehető legkisebb állami tevékenységgel elérni, vagyis hogy mit. Miként érhető el az, hogy elviselhető adók, tisztességes bíráskodás és az államot, a polgárokat megvédelmező hadsereg mellett az emberek minél szabadabban követhessék azt, amit saját maguknak jónak tartanak. Lehet azt mondani, hogy ebben az elképzelésben van egy adag optimizmus, az emberek a természetét illetően, de én azt hiszem, hogy a 18. század gondolkodása ilyen tekintetben sokféle alternatívát kínált, és a smith alternatíva kevésbé volt optimista, mint azok az elképzelések, amelyek valamiféle tökéletes államberendezkedéstől, valamiféle a polgárokat egyesítő és rájuk közös célokat erőszakoló általános akarattól várták a társadalom megjavítását, a civilizáció ellentmondásaiból való kiemelését, és amelyeknek elég drámai megvalósulása, volt a francia forradalom kísérlete az erény diktatúrájának kivitelezésére. Smith nem azt gondolta, hogy arra kell építeni a társadalmat, hogy az emberek a felebaráti szeretet parancsának megfelelően kölcsönösen szeretik egymást, és arra sem, hogy az emberek az ókori filozófusok által elképzelt módon erényesek és ezért képesek a. Politikai közösséget a jót megvalósítani, hanem azt gondolta, hogy lehetséges az, hogy az emberek saját érdekeik szolgálatában cselekednek, és mégis ezzel nem csak a saját érdekeiket szolgálják. A láthatatlan kéz mellett a másik sokat idézett smith mondat az, hogy az önérdek késztett bennünket arra, hogy másokkal együtt nem a pék, a sörfőző vagy a mészáros jó indulatától várjuk a reggelinket vagy a vacsoránkat, hanem azzal, hogy, attól, hogy ha elad nekünk valamit, akkor ezzel a saját érdekét, a saját üzletét szolgálja, vagyis a munkamegoztás rendszere úgy kapcsol össze bennünket, hogy mindegyikünk azzal, hogy a maga céljait követi, egyben összefüggést teremt és mások érdekeit is szolgálja, és ennek az eredménye az a társadalom, amelyet mi piaci társadalomnak vagy kapitalizmusnak. A piaci társadalom, illetve a kapitalizmus sok lehetőséget ad arra, hogy egy-egy ember ön, ön megvalósítását saját vállalkozásban valósítsa meg, és ezáltal szolgálja a közjót is. Manapság viszont a helyzet és a multinacionális vállalatok, ugye mindegyik cég, legyen akár egy divatcégről cégről szó, felvásárolja a kisebb cégeket. Mennyivel másabb ez a szituáció, mint amikor egy-egy kis Családi vállalkozás, önérdek, öncélból a közjót is szolgálja. Meg itt nem szabad azt hinni, hogy ezzel valami radikálisan új és modern problémába ütközünk. Monopóliumok, Smith korában is voltak, állami monopóliumok voltak, a legjelentősebb volt például a Kelet-Indiai Társaság, amely az angol koronától kapott kizárólagos jogokat az indiai térséggel való kereskedelemre. Hogy ennek a tevékenységnek mi volt az eredménye, ez vezetett India gyarmatosításához. A 19. században. Smith mélységesen elítélte ezeket a monopóliumokat, mint hogy a a versenyt támogatta, és úgy gondolta, hogy ezek a monopóliumok alapvetően károsak, nem hatékonyak, és éppen azért kell gyanakodni a látható kézre az állami szabályozásra, mert az ilyen részérdekeket, ilyen célokat valósít meg, a közérdek, a többség vagy a közjó ellenében. Ő tehát azt gondolta, hogy ezeket nem szabad támogatni, ezeknek nem szabad kiváltságokat adni. Ebben az értelemben tehát az a probléma, amit ön említett, ismert és megválaszolt probléma volt már a 18. században is, azzal együtt, hogy Smith tett bizonyos kivételeket, a legnevezetesebb ilyen kivétel az a pénzügyi szektor, a bankok tevékenysége volt, ahol egy 1772-es bankválság után szükségesnek tartotta a szabad tevékenység, a szabad kibocsátás korlátozását, és azt mondta, hogy ez olyan, mint ahogy az építőknek se engedjük meg, hogy tetszés szerint össze visszaépítsenek építsenek a városban, hanem előírjuk, hogy tűzfalakat kell építeni a tüzek terjedésének meggátolására, holott ez a szabadságuk korlátozása, a banktevékenységet is korlátozni kell, mert különben olyan veszélyekkel fenyeget, bankcsődök, bankpánikok, amelyeket, amelyek nagyobb kárral járnak, mint a szabadság korlátozására elfogadása. Ugyanerről, ugyan vagy hasonló problémáról van itt is szó ebben a 18. századé összefüggésben. Volt-e valamilyen kedvenc korszaka Adam smith melyik, ugye, hogy mivel ezt a láthatatlan kéz fogalmát ő nem csak a saját korára terjesztette ki, hanem az egész emberiség gazdasági történetére? Nem. Smith sokat foglalkozott a történelemmel, de végül is az a tervezett mű, amiben az emberi intézmények és a jog történeti átalakulását akarta leírni, az nem maradt ránk. Az ezzel foglalkozó kéziratait a halála előtt elégette. De amit tudunk és amit lehet mondani, ez körülbelül az, hogy Smith nagyon fontos szerepet tulajdonított az emberi történelemben, és ez a bizonyos fokig párhuzamosan láthatatlan kéz eszméjével, az emberi cselekvés nem szándékolt következményének. Egy jellegzetes példát idézsek. Ugye úgy tanuljuk, és úgy tanultuk, hogy a középkorban a feudalizmusban a különböző feudális uh, urak magánhadseregei voltak a forrásai annak a bizonytalanságnak annak az anarchiának ami ezt a társadalmat jellemezte és csak azáltal szilárdult meg a jogrend a jogbiztonság a központi állam amikor a központi hatalom, az uralkodó valamilyen módon szövetségben más erőkkel ezt a feudális anarchiát, a feudális urak hatalmát felszámolt. Smith ábrázolásában ez a történet kicsit másképpen hangzik. Ez ugyanis azért volt, mert a fényűzési cikkek Európába való bekerülésével, amikor a középkorban megnyíjnak a Kereskedelmi utak a közel és a távol kelet felé. A főurak számára az, hogy saját gazdagságuknak, saját társadalmi pozíciójuknak elismerést szerezzenek mások szemében, az egyik útja az volt, amit mi is fogyasztásnak neveznénk, Smith nem használta ezt a kifejezést, de leírta ezt a jelenséget, vagyis, hogy olyan javakra, olyan drága cikkekre tegyenek szert, amit a távoli kereskedelemből lehetett csak szerezni. Ez azonban azt jelentette, hogy választaniuk kellett, hogy a jövedelmüket a magánhadseregük fenntartására, vagy ilyen javakra költik, és ők az utóbbit választották. Vagyis ezért vált lehetővé az, hogy a központi hatalom megszilárdult, hogy a feudális széthúzás megszűnt, hogy az egymással folytatott helyi háborúk saját hadseregek nélkül megszűntek, vagyis a jogrend és a hatalom megszilárdulása azért következett be, mert annak, hogy a főúrak fényűzően akartak élni, az lett a következménye, hogy lemondtak a saját hadseregeikről. Nem azért, mert meg akartak szabadulni a saját hatalmuktól, de paradox módon ez lett az eredmény. Vagyis a történelemben az emberi cselekvések mindig meghatározott célokat követnek, de korán sem biztos, hogy az eredmények ezekkel a célokkal lecsnek egybe. Ez a nem szándékolt következmények koncepciója, ami elég fontos szerepet játszott Smith és más 18. századi elsősorban skót filozófusok és gondolkodók világá művelődés történetből pedig azt tanítják, hogy nagyon nagy hatással volt gazdasági folyamatokra, illetve oda-vissza nagyon nagy kölcsönhatással voltak egymásra különböző szellemi áramlatok. Tehát a reneszánsz megjelenésével vagy a reformációval felszabadultak olyan gazdasági tevékenységek, amik addig központosítva voltak, például mondjuk a németalföldön, vagy például egy-egy forradalom következményeként új pénznemeket, új naptárt vezetnek be, hogyan jelenik meg a láthatatlan kéz egy-egy ilyen nagy fordulópont közben? Uh, amit most kérdez arra, ilyen sok kötetes uh, művekben lehetne csak igazán válaszolni, úgyhogy erre nem is uh, teszek kísérletet. Uh, azt lehet mondani, hogy nagyon nehéz meggyőző választatni, hogy milyen Ok okozati összefüggés áll fenn az eszmék, a gazdasági változások és a technikai haladás között. Vajon az történik-e, hogy a 17-18. században létrejönnek olyan technikai felfedezések, olyan találmányok, amelyek megváltoztatják a termelés, az energia előállítás és hasznosítás addigi módját, és ezáltal válik lehetővé az, amit a gyerek, vagy iskoláskorunkban úgy tanultunk, hogy ipari forradalom, vagy az történik, hogy a reformációval megváltozik a a gazdasághoz való viszony, a gazdaság a spirituális elfogadottsága megváltozik az üzlethez való, az üzleti szellemhez való kapcsolat, és ezt teszi lehetővé annak a racionális kalkuláló az evilági tevékenységben a túlvilági üdvözülés kulcsát kereső magatartás létrejöttét, vagy az, hogy Ilyen magatartások, ilyen technikai lehetőségek a korábbiakban is voltak, hogy Kínában számos olyan találmány a nyomtatástól a puskaporon át a papírpénzig létrejött, amivel kapcsolatban az európai nagy átalakulást szoktuk emlegetni. Mégsem következett be az az áttörés, amiről a korábbiakban beszéltem, és ami a rendszeres gazdasági növekedés megindulásához vezetett. Ezek nagyon nehéz és nagyon összetett témák, nem is hiszem, hogy röviden válaszolni lehet rá. Azt azonban lehet mondani, hogy mi egy olyan folyamatnak vagyunk, pozitív és negatív vonásaival, hasznaival és költségeivel együtt a hordozói, ami igazából ott és akkor indul el a 17. 18. században, és aminek az igazi jelentősége nem is csak az, hogy ott és akkor indul el, hanem az, hogy ezek a gondolkodók a társadalmuk jövőjéről gondolkodva azokat a problémákat vetették fel, amik a mi számunkra a jelen problémái. Hadd mondjak egy példát. A skót felvilágosodás mellett másik nagy alakja, David Hume, akivel nagyon jó barátok voltak, írt arról, hogy milyen hátulütői és milyen problémái vannak a merkantilista rendszernek, a kereskedelmi mérlektanálnak, miért nem képes ez működni, és ennek keretében meghökkentően modern dolgokat is megfogalmaz Amit idézni szeretnék tőle, az annak az elemzése, hogy mi lenne akkor, ha távolságok nem lennének olyannak. Mint hogy Kínában nagyon sok ember él, és mint hogy a kínaiak nagyon szorgosak, és mint hogy a kínai nagy, bérek nagyon alacsonyak, ezért ha Kína csak olyan messze lenne tőlünk, mint Spanyolország vagy Franciaország, akkor Angliában minden áru kínai lenne, írta David Hume a 18. század közepén. Ha némileg leegyszerűsítő akarok lenni, akkor a szállítás olcsópodásával a globalizáció elterjedésével bekövetkezett az, hogy Kína nincs olyan messze többi, mint amilyen messze volt, hanem csak olyan messze van, mint Spanyolország vagy Franciaország, és az eredmény pontosan az, amit jól megjósolt, szinte minden áru kínai. Vagyis a 18. század tudott olyan problémákról gondolkodni, tudott olyan problémákat a jövő problémáiként felismerni és kifejezni, amivel mi ma együtt élünk, és amire mi is választ keresünk. Mint említette, azért minden időkben voltak ellenzői ennek az elméletnek, voltak ellenzői a láthatatlan kéz létezésének, illetve ö, tagadói. Ők milyen elképzelésre építettek, hiszen nem csak az állami szabályozásba vetett hitük volt az, ami miatt ellenezték ennek, a, vagy tagadták a láthatatlan kéz létezését, mi volt az ő kiinduló pontjuk, koncepciójuk ennek ellenében? Hát ez egy nagyon tág és összetett ö kör, úgyhogy erre nem lehet egyetlen választ adni, hiszen uh, belefér uh, az az elképzelés, ami a szó igazi értelmében uh, utopisztikus 18-19. században, de már jóval korábban is, ami abból indul ki, hogy a, a rendelkezésre álló erőforrások a földön elegendőek, az ember természete szerint alapvetően jó, vagyis ha eltüntettünk minden olyasmit, amit a, az idézőjelben e, vett modernitás létrehozott, és az emberek szabadon választhatják meg a tevékenységüket, szabadon e, egyesülhetnek egymással, a szó teljes értelmében, akkor eltűnik mindaz a baj, mindaz a nyomorúság, mindaz a bűn, ami a modern civilizációt jellemzi. Ez egy, ha úgy tetszik, anarhista utópia. Ezzel szemben állnak azok az elképzelések, amelyek abból indulnak ki, hogy csak a szigorúan központosított és tervezett rend az, amely képes bennünket megóvni, mint a saját természetünk negatív vonásaitól, attól, hogy ember embernek farkasa, tehát nem vagyunk képesek egymással együttműködni, hanem csak megpróbálni egymást kiírtani, és csak a szigorú tervezett rend az, ami az erőforrások racionális felhasználását biztosítja. És ezek között számtalan variáció képzelhető el. Némileg szakmaikban azt is lehet mondani, hogy a láthatatlan kész közgazdasági kritikái elsősorban arra összpontosítottak, hogy vajon tényleg optimális-e az így kialakuló eredmény, optimálisan azt értve, hogy mindenki számára ez a lehetséges legjobb eredmény, vagyis minden elmozdulás Ettől valaki számára olyan hátrányjal jár, amit nem kompenzál valamilyen más előny, tehát ezért kell ezt biztosítani. Most ez egy komoly vita kérdés, és nagyon komoly szakmai elméleti érvek el vonultathatók fel, amellett, hogy a szabadpiac piac olyan leírása, amely ezt egyszeres, mint az optimális eredmény létrejöttével azonosítja, az túlságosan absztrakt feltevésekre épül, olyan feltevésekre, amelyek nem igazolhatók a valóságos gazdaságok viszonyai közepette az ő működésük. Az amerikai Nobel Díjas Iglic professzor, aki Budapesten is tartott előadásokat a Közép-európai Egyetemen, és itt is elmondta azt, amit máshogy is, de már jóval korábban is, tehát a 2008-as válság előtt is, hogy ez a láthatatlan kéz azért nem működött, mert nem létezik valójában, mert nincs ilyen összehangoló, koordináló erő, valójában szükség van arra, hogy valamilyen szabályozás, valamilyen hatalom megszabja azokat a korlátokat, amelyek biztosítják azt, hogy nem alakulna ki, a társadalom többségére nézve káros, de egyesek számára előnyös szituációk, vagyis nem lehetséges hogy az, hogy miközben a többség életszínvonala romlik vagy nem változik, a közben a társadalom egy marokni kisebbsége hatalmas előnyökre tegyen szert vagy hogy egészen közeli példával éljünk, nem lehetséges az, hogy miközben a bankokat az adófizetők pénzén kell kimenteni, a bankokat csődbevivő bankárok ezen rendkívül jó keresnek, és hatalmas bónuszokkal távoznak a csődbevitt bankokból. Ez nem alakul ki magától, ezt biztosítani kell, vagyis szükség van az állam szabályozó és ellenőrző szerepére. Mi több a 2008-as válság éppen annak köszönhető, hogy ez a szabályozó szerep meggyengült. Az 1970-es évek után eluralkodott egy olyan felfogás, amely korlátlan érvényesülést akart, biztosítani a láthatatlan kéznek, és azt tartotta, hogy ez mindent megold, és a valamennyi piaci szereplő, valamennyi résztvevő számára tényleg optimális eredményt hoz. De ez a vita nagyon régi vita, nem most kezdődött, és nem is fog most véget érni. Igen, még ehhez kapcsolódva még csak annyit szeretnék, hogy akik továbbra is kitartanak a láthatatlan kéz elméleténél, azok mivel magyarázzák mégis ezt a többségi elszegényedés maroknyi ember ö, gazdasági érvényesülését és a válság jelenségét magát? Ha, hát ez mondjuk nem az én feladatom, hogy megmondjam, hogy és mivel magyarázzák, de azért megpróbálok rá válaszolni. Azzal nagyon egyszerűen lehet magyarázni. Vessük össze, hogy mi történt Észak-Koreában, és mi történt Dél-Koreában. Vessük össze, hogy mi történt, amíg még volt olyan a Német Demokratikus Köztársaságban és a Német Szövetségi Köztársaságban. Vagyis a 20. század történelmében sikerült laboratóriumi módon kipróbálni, hogy milyen eredménnyel jár. Egy piaci alapon működő, természetesen nem tökéletesen és ideálisan szabad piaci, de piaci alapon működő gazdasági és társadalmi rendszer, és milyen egy központosított, centralizált állami beavatkozáson alapuló a társadalmi gazdasági rendszer, nem azt mutatták az eredmények, hogy a piaci társadalom tagjai menekülnek tömegesen a másikba, hanem fordít. Ez az alapvető érv, vagyis az, hogy a láthatatlan kéz működése jobb eredményt biztosít, mint a rendelkezésre álló alternatívák. Ez nem ugyanaz, mint azt állítani, vagy abban hinni, hogy ez az eredmény tökéletes, de azt jelenti, hogy azt fogadjuk el, hogy a lehetséges alternatívák közül ez a legelfogadhatóbb. A közgazdaságtant úgy ismerjük, mint egy nagyon racionális, következetes ö, alapokra épülő, logikus gazdasági folyamatokat előre kiszámíthatóvá. Tevő tudományt, mégis nagyon nagy szerepet kapott benne, nem csak ma akkor, hanem már Adam Smith korában is. A spontaneitás, az önmegvalósítás, az önállóság, manapság Nagyman János játékelméletét és a pszichológiát is nagyon ö, fontosnak tartják a közgazdasági folyamatok elemzésénél. Most akkor ez egy intuitív, vagy egy nagyon is racionális tudomány, vagy uh, hogyan lehet leírni ezeket a folyamatokat? 19. századi uh, nagy társadalom tudós, aki a uh, közgazdaságtanban is fontos szerepet játszott, uh, John Stuart Mill azt uh, írta, hogy uh, a közgazdaságtan azt ételezi fel, hogy az ember racionális és az önérdekét követi, és kizárólag ez szerint cselekszik, nem azért, mert azt hiszi, hogy ez így van, hanem azért, mert az a tudomány így tudja kezelni azokat a problémákat, amelyekkel foglalkozik. Most ez is egy régi vita kérdés. Én nem mernék vállalkozni arra, hogy ezt eldöntsem, Az, azonban el lehet mondani, hogy a gazdaság leírásának számos elmélete és számos modellje azzal operál, hogy a gazdasági szereplők, azok azért viselkednek racionálisan, azért igyekeznek a saját érdekükben valamilyen cél elérését, valamilyen célfüggvényt maximalizálni, mert ha nem így tesznek, akkor olyan veszteséget szenvednek, ami előbb-utóbb ellehetetleníti őket, tehát a gazdasági mechanizmus erre kényszeríti őket, tehát csak ilyen magatartással lehet meg. Ezzel szemben akár a 18. század, akár a 20. század vége, 21. század eleje, számos társadalomtudósa tisztában volt és van azzal, Adam Smith-től Amartya Szenik, hogy az emberi viselkedés és az emberi cselekvés ennél sokkal összetettebb, hogy az emberek nem egyféle módon döntenek, és hogyha kísérleti szituációba kerülnek, akkor ezek a döntések nem feltétlenül egy kimutatható és mennyiségileg leírható racionalitás mentén alakulnak, hogy nagyobbnak értékelünk egy veszteséget, egy nyerességnél, még akkor is, ha az matematikailag azonos, hogy kockázatkerülők vagyunk, hogy még azonos szituációkban is különböző elemek befolyás alatt nem ugyanúgy döntünk, és így tovább, és így tovább, vagyis, hogy egy sokkal komplexebb személyiségelmélet, magatartás, magyarázat szükséges ahhoz, hogy megértsük és jól megértsük a gazdasági jelenségeket. Mondjuk egy példa, amivel szokás operálni, és amiről én is tudok valamit mondani, az az úgynevezett buborékok jelensége. Buboréknak azt nevezi a közgazdaságtan, amikor valamilyen jószág, valamilyen vagyontárgy, valamilyen értékpapír, piaci értéke, piaci ára elszakad attól, amit az alapvető jellegzetességei közgazdaságtan nyelvén a fundamentumok indokolnak. Most tegyük zárójelbe azt a kérdést, hogy egyáltalán tudjuk-e, mik azok a fundamentumok és azok mit indokolnak, de mondjuk egyszerű, hogyha ma valamilyen cégnek a részvénye ér 1000 forintot, és két hét múlva 4000 forintot, akkor ezek közül valamelyik nem egészen reális, kivéve azt az esetet, hogyha az illető mondjuk egy olajpányászati konceszióval rendelkezik, és ma nincs ott olaj, és két hét múlva tudjuk, hogy ott van a föld egyik legjelentősebb olaj. Lelőhelyet, de ezt most tegyük félre. Most mitől vannak buborékok? Nyilvánvalóan attól vannak hogy bizonyos információk, bizonyos vélekedések, bizonyos hírek hatására a piaci szereplők úgy gondolják, hogy ennek az értékpapírnak, vagyontárnak, jószágnak az ára nő és növekedni fog, függetlenül attól, hogy ez mire alapozunk. Az egyik első ilyen buborék a történelemben az a 17. századi holland tulipánmánia volt, amikor annak a tetőpontján egy tulipán ára, az körülbelül egyenlő volt egy jobb amszterdami vagy harlemi ház árával a belvárosban, ami nyilvánvalóan nehezen magyarázható, észszerű alapon. Miről szól ez a történet? arról, hogy az értékelések és az azzal kapcsolatos magatartások képesek elszakadni a valóságtól, és ez uh, piaci erővé mások magatartását befolyásoló tényezővé válik. Vagyis ebben lehetnek racionális és irracionális mozzanatok egyaránt. Hogy mi az irracionális, az világos, miért adnék uh, miért adnék egy ház árányi pénzt egy darab virágért, vagy virághagymát. Hogy mi a racionális? Nyilvánvaló az a racionális, hogyha arra számítok, hogy ez az ár tovább fog növekedni, akkor beszállni egy ilyen üzletben, és, idő, idő, egy ilyen üzletben, és aztán időben kiszállni belőle, az racionális magatartás csak ez a piramis játék modellje, ami előbb-utóbb összeomláshoz kell, hogy vezessen, legyen szó a holland tulipánokról, legyen szó 18. századi angol vagy francia gyarmati társaság részvényeiről, vagy a 21. század elején amerikai ingatlanpiaci befektetésekről. Vagyis nincs olyan egyértelmű, szigorúan leírható minden esetben, a jól definiált racionalitást követő piaci magatartás, amivel jellemezni tudjuk a valóságos folyamatokat, ebből azonban nem következik, hogy mindenfajta a magatartás bármilyen mértékben és bármilyen ideig lehetséges és működőképes a piacon lehet -e elképzelni bármilyen más olyan gazdasági struktúrát, ami esetleg hát nem egy ilyen gazdasági válságot, de mondjuk egy túlélésért vívott, az emberiség túlélésért vívott globális harcot metaforikusan, tehát, hogy amikor például az emberiség olyan célokat kénytelen megvalósítani, mint például, Más bolygókat kolonizálni. Vagy ilyesmi, hogy ilyen, ilyen nagyon távoli ö, jövőben, hogy milyen gazdasági, struktúrák körvonalazódnak a jövőben, vagy körvonalazódnak -e egyáltalán más milyenek. Ilyen kérdésre ö, nem lehet tudományos választani, csak azt lehet mondani, ami ugye, az a kapcsán mindenki szokott idézni ez. Ö, nem tudom, hogy csak az én korosztályomnak mond-e valamit az ismert amerikai rajzfűnbe. Maci Laci azt mondja, hogy mindent, elő, mindent nehéz előrejelezni, de a jövőt aztán különösen. Ez oda tartozik, amiről lehet fantáziálni, de amiről... Megalapozottat nem tudunk mondani, nem tudjuk megmondani, hogy milyen tevékenységekkel és milyen dilemmákkal kell az emberiségnek szembenézni akkor, amikor a feltételek... Alapvetően megváltoznak. Ez különbözik attól, amit a 18. századról mondtam. A 18. századi gondolkozók azért tudtak olyan problémákról beszélni, amelyek a mi problémáink, mert mi még azokon a kereteken belül vagyunk alapvető tekintetben, milyen viszony van piac és szabadság, állam és egyén kereskedelem, gazdagság és méltóság stb. stb. stb. között. Tehát mi azokban a problémákban élünk, azokkal szembesülünk, amelyeket ők megpróbáltak egy ilyen születő társadalom összefüggéseiben végig gondolni. De amit ön kérdezett, az olyan dilemmákra utal, amiket mi ma alig ha tudunk végig gondolni, mert akkor, amikor ha lesznek ilyen dilemmáink, ha lesznek ilyen problémáink, nem nekünk, hanem az unokáinknak, azok másról fognak szólni. Hadd hát, idézek egy példát. Az előző nagy gazdasági válság mélypontján 1930-ban az akkori idők legjelentősebb közgazdásza, John Maynard Keynes tartott egy előadást, aminek az volt a címe, hogy unokáink gazdasági lehetőségei. Ha ő ezt 30-ban tartotta, akkor az 2030-ról szól, vagyis olyasmiről, amit a ma élők többsége még személyesen meg fog látni. azt gondolta, hogy 2030-ra a világ alapvetően meg fog változni, ugyanis akkor az emberek problémája nem az lesz, ami addig volt, hogy hogyan kell a, a, az idejük és a, a szabad idejük és az energiáik feláldozásával előállítani a javak szükséges mennyiségét akkor a szűkösség problémája meg fog szűnni, az lesz a problémájuk, hogyan tudják értelmesen eltölteni a felszabaduló idejüket. Bizonyos értelemben ez megvalósult, bizonyos értelemben a szűkösség problémája eltűnt. Ha én itt most ránézek a számítógépemre, akkor olyan mennyiségű információ áll rendelkezésemre az interneten, amiről soha senki ezelőtt az emberiség történetében nem is álmodhatott. Ugyanakkor az anyagi javak szűkössége, még akkor is, ha az anyagi javak is minden korábbi állapotnál sokkal nagyobb bőségben állnak, sokkal több ember rendelkezésére. Az anyagi javak szűkősége nem szűnt meg, és valakinek elég e, Budapesten sétálnia, hogy szembesüljön azzal a problémával, hogy a szegénység, nyomorúság, stb. stb. milyen mértékben van továbbra is jelen. Tehát emberek, emberek, jelentős részének korán sem az a problémája, és nem is lesz az a közeljövőben, hogy hogy töltse el a szabad idejét, mert a létfenntartásáról pár órán munkával már képes gondolkodni. Vagyis nem tudjuk azt, hogy melyik tendencia fog a jövőben erőteljesebben érvényesülni, mit vagyunk képesek megoldani, és milyen ellentmondások maradnak meg velünk, vagy lesznek még élesebbi. Egyetlen példa nem tudjuk, hogy a természeti erőforrásokkal folytatott gazdálkodásunk katasztrófába torkolik-e, vagy érvényesül az a tendencia, hogy a technikai haladás mindig képessé ez bennünket azoknak a problémáknak a megoldására, amit az elődeink megoldhatatlanak. Komoly közgazdászok a 19. században kiszámolták, hogy milyen katasztrófához fog vezetni a szénkészletek kimerülése, vagy milyen elborzasztó eredményhez fog vezetni, amikor Londonban a közlekedés teljesen megoldott lesz, ez utóbbin az volt értendő, hogy a lovaskocsik általánosan elterjednek, és akkor London utcáit elég elborzasztó látványt fognak, London elég elborzasztó látványt fognak nyújtani, ugyanis elég mag, nagy magasságban lótrágya fogja az valamennyi utcát borítani. Mint tudjuk, a szénkészletek még nem merültek ki, de a szén mint elsődleges energiahordozó jelentősége eltűnt, a londoni tömegközlekedés problémái léteznek, de ez nem a lovaskocsik miatt áll fel Nagyon szépen köszönjük! Can't Cause I don't care too much for money, money can buy me love I'll give you all I've got to give if you say you love me too I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you I don't care too much for money, money can buy me love Can buy me love Everybody tells me so, can buy me love Satisfied Tell me that you want the kind of things the money just can't buy I don't care too much for money Money can't buy me love A rádióaktivitást a Civil Rádió Tudományos Ismeretterjesztő műsorát hallották az FM98-on. A műsorunkban dr. Madarász Aladárral, a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos főmunkatársával beszélgettünk a láthatatlan kéz fogalmáról. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!